I dag har jeg besøg af Laust Bongbjerg, formand for Dansk Psykiatri, til en snak om tvang i psykiatrien. Det er nemlig kommet frem, at der bliver brugt mere og mere tvang i Dansk Psykiatri, til trods for et politisk ønske om at bruge mindre. Ja, hvis du spørger mig, så, så bliver det sådan set ikke brugt nok tvang. Der er ikke mm. nogen, der lige uh, tager skade, lige bliver spændt fast til en seng, ikke, mens der er nogen, der lige tvinger at glas ned i alt en Det er faktisk meget lækker. Okay, jamen og velkommen til dig, og, og du, ja, ligger, du ligger hårdt for start, så lad os da bare gå lige til stålet. Øhm, det er bevist, at tvang er voldsomt skadelig for mennesker. Hvorfor bruger I det så stadig i psykiatrien? Det er, fordi de mennesker, vi behandler, de er skør i låd. Altså, de har, de har roterende fysiske skæden. Der er ikke nogen hjemme. Det er kuk, -kuk. Det, er, det er lala landing, det er, Det er crazy man. Så det er ligesom sådan en service, vi yder. Så, så sørger vi lige for, at, øh, ja, at, øh, at, de ikke, at de ikke bliver helt sindssyge. ikke? Altså, du kan for eksempel, du kan, så kan det være, at du kommer ind, så er du en masse angst. Og du vil ikke have piller, fordi at du tror, at piller de er farlige. Men jeg ved, at pillerne ikke er farlige. Hvordan løser vi den situation? Du vil ikke tage dem, men du skal have dem. Øh. Ja, altså, så kunne man vel starte med at prøve at forklare, patienten af pillerne skal ha! hjælpe, eller man kunne ligesom spørge, hvad de, om de vil have noget andet sted. Selvfølgelig spørg vi sgu ikke, hvad de har brug for. Altså, det bliver deres skruen uden ende, så. Hvad fanden? Hvad bliver det næste så? Skal vi så, skal vi så huske deres navne i stedet for at give dem nummer? Øh, ja selvfølgelig skal I bruge deres navn. Bruger I ikke okay. deres navn? Okay, okay ah, fint, fint, fint. Så lad os lege i de mærkelige, alle disse okay. hjemmesøger. Lala, la, la, la. Så siger vi, at vi skal til at huske deres navne, så, så må vi heller ikke binde dem eller hvad? Nej, selvfølgelig skal I ikke binde dem, hvis de skal have medicin, eller hvis de er bange. Men... Okay, men må vi så heller ikke binde dem for sjov, eller hvad? For sjov? Ja! Ja, det skulle da. Altså, det er undskyld. Undskyld, men det er bare sådan lidt tørt nogle gange at arbejde på en psyki afdeling, så nogle gange så keder vi os jo også. Og altså, okay. der, der, der går der hver eneste dag med ja. den der slags mennesker, så kan det altså være meget sjovt lige at spænde en fast. Du, du er Så kan man, lige, så kan man, så kan man proppe ting i røven på dem, eller man kan, man kan pisse dem i ansigtet, så går de helt amok, og så skal de alligevel have piller, så de kan falde ned igen. Okay, jeg skal lige win-win. Okay. Jeg skal lige med. Jeg jeg med. Så når du keder dig, når ja. du psykisk syge, syge patienter fast til deres sæk, Yes. propper piller op i røven på dem, mm -hmm. pisser dem i ansigtet, mm -hmm. og hvis de så bliver sure, så... Prøver du piller i munden på mig? Det er en, en til en beskrivelse af min værdi der. Du er klinisk syg i skallen. Nej, det er jeg ikke. Jeg er psykiater, jeg er uddannet. Jeg ved hvordan man prøver pille op i munden okay, okay, så kom med så kom med en god grund til at du gør som du gør. Kom med en eneste god grund til at du binder folk fast og putter piller op i røven på dem. De kan godt lide det. Nej, de kan sku' da ikke. Der er der ikke nogen mennesker der kan lide at blive bundet og få piller op i røven for helvede. Det tror jeg ikke. Du har ret i. Der tror jeg ikke du har snakket med alle mennesker. Nej, okay, fint nok. Hvad vel, vel, vel, du. vel, du. Ja, du kan da bare, du kan da bare blive siddende her stille min ven. Ved vel, nej, hold. Da, slip. hvor tager du pucken til? Lad der. der. Vel, binder dig fast til din stol, sådan så bare du, bliver du bare der siddende, så henter jeg lige nogle piller. Tusse for det. Nej, nej, bare. Jeg skal væk herfra. Hvad? Hvad skal du med dem der? Hvad skal du med dem der? Vi de skal alle sammen op i røven på dig. Nej, jeg vil ikke have det. Du sagde at din patienter godt kan lide det, så nu skal vi se om du godt kan. Men lide. jeg er ikke en patienter. Det. Oh, stop. Nej, av, oh, hvor oh, er det vel De ja. du og bobler. Oh. Ja, Den er det bare. Du skal oh. træve op i røven. Så mange det bare pister oh. i ansigtet oh, Nej, nej, nej, det gør du ikke. Det gør du ikke. Stop ja, sådan. Please stop. Please stop. Nå, men det betyder hund af for i dag. mange tak fordi I lyttede med og tak til Lars Bongbjerg for at komme og vise hvor stor en menneske det ah. han egentlig er. Vi lyttes ved. Det er Tømme God aften og velkommen til Jeopardy. I aften der har vi tre knivskarpe deltagere lejnet op til jer. Først er det Kim fra Faxe, så er det Bitten fra Hedehusene og som Rosinen i pølseinden der har vi Magnus fra Grinsted. Velkommen til. Som sædvanligt her i Jeopardy, så er det hele jo vendt lidt rundt på hovedet. For i den her quiz, der er det jer, der har svarene, og mig, der stiller spørgsmålene. Er det... er det ikke omvendt? Gud jo! Gud jo Magnus fra Grænsted har ret. Det er jo jer, der har spørgsmålene, og mig, der stiller dem. Nej, øh, altså det er heller ikke helt sådan, det er. Det er mig, der stiller svarene til... Eller du vent? Jeg er værd... Det er mig, der er vært. Og det er mig, der svarer på spørgsmålene med et svar! Nej, nice. altså... Jeopardy! Hvor verden stiller, hvor, hvor vi quizzer med spørgsmål og svar! <coughs> du det, Den er der ikke helt... For oh, helvede da! Det måske... Okay, det er mig... Det Er mig det mig, der giver valgmulighederne, og så, og, og så hvad? Nej. Det Okay, det er mig, der har svaret og, og det er... Fuck! I stiller, I stiller svarene. Nej! Jamen så svært er det jo heller ikke. Jo, det er! Det er mig, der har spørgsmålene! Så det er dig, der det stiller... Nej, jeg har... Eller... I stiller quiz. Nej. Fuck, det er quiz. Jeg havde quiz. Jeg giver op. Nu får I spørgsmål og så kan jeg give svarene. Jamen, det er jo det, der er jeopardy, jo. Hål så kæft, Magnus! Du lytter til det tomme, magasin. Den danske befolkning holder vejret frem mod julen og håber, vi kan undgå nye restriktioner og nedlukninger til trods for den stigende smitte. En af de helt store udfordringer er den uvaccinerede del af befolkningen, som desværre stadig holder kraftigt liv i smitten. Jeg står her med Pau Krillmann, der er vaccineskeptiker. Og Pau, hvorfor er det, du nægter at blive vaccineret? Jamen, det er øh, simpelthen, fordi jeg ikke ved, hvad det er den der vaccine. Altså, jeg går bare rigtig meget op i, hvad jeg putter i min krop. Men, men vi ved jo præcis... Hvad der er i vaccinen, altså man kan slå det op jo. Det er jo tilgængelig forskning, alle kan tjekke op. Ja, men så gik det også lige lovligt hurtigt med den vaccine, gør det ikke det? Altså normalt, så tager det jo mange år at lave en vaccine, og så pludselig her, så vupti vupti, så kunne det bare gå meget hurtigt, ikke? Ja, men det var fordi, alle lande i hele verden ligesom gik sammen om at speede processen op. Der var flere ressourcer simpelthen, og, og, og den er jo tjekket og testet fuldt ud, ligesom alle andre vacciner. Ja, men hvis den virker så godt, hvorfor virker den så stadig? Eh, ikke så godt, fordi at, altså, der er mange stadig, der bliver smittet? Ha? Ha? Jamen, det er jo fordi De, der stadig er en masse egoister som dig, der vælger ikke at blive vaccineret. Nej, det tror jeg ikke. Det er, skræmmende. det er skræmmende, synes jeg. Det er i hvert fald ikke min skyld. Jeg synes, det er mest skræmmende, det er, at der stadig er øh, altså, så mange vaccinerede der smittes. Omvendt er det, du sagde. Hvad siger du til det? Jamen, det siger jeg jo øh, er fint nok, fordi det er jo meget få i forhold til før. Altså, til gengæld så er andelen af smittede blandt ikke-vaccinerede op til 19 gange højere. Det vil sige, for hver smittede, der er vaccineret, så er der 19 fjolser som dig, der bliver smittet. Ja, men hvad så? Med chemtrails. Hæ? chemtrails. Ja eller Big farme, Big farme, Global opvandring. Der er mange problemer i verden, og set i det lys, så synes jeg måske ikke, at det her er et særligt problem. Du er jo faktisk det absolut største problem, fordi hvis der er en stor gruppe, der ikke vil vaccineres, så slipper vi aldrig af med corona. Men er vi overhovedet sikre på, at corona findes? Har du nogensinde set en corona? Nej, ved du hvad. Hmm? Jeg gider ikke det her mere. Så nu er Pau død. Et problem mindre. Selv tak. Vi lyttes ved. Det tomme Magasin præsenterer Date nummer 11 det er jeg elsker jul. Jeg pynter op i september, så begynder jeg i bag i oktober, og så spiser jeg ikke andet end flæskesteg hele november. Når vi så når til december, så er jeg så fucking træt af jul. Jeg er lige så pisse dårlig humør, som alle de andre pækspillere, der står i ilum og prøver at finde en eller anden rødden til deres farbror, som de alligevel kun ser i juleaften, og som aldrig har ønsket sig noget fra le crozet. Han vil egentlig bare gerne have sokker. Nå, det er sådan, jeg altid har fejret jul. Tre gode måneder og en dårlig, det kan jeg bedst lide. Nå, øhm er, hvad jeg kan jeg sige om mig selv? Jeg er førtidspensionist, det har været lidt siden jeg slog ryggen til halvbal i timringen 92. Ja, ja, jeg er sgu ikke så meget for samtaler og så videre. Jeg synes hver gang for de snakker så ender med at stort set hold kæft spade, man. Fuck en spade mand, man, man. fuck en spademand, mand, man til fucking spademand, fuck mand, mega spade lugt nu røven i en fucking skål mand en fucking spade. Nå, ja, jamen, altså jeg er sådan mest til kropslige forhold så noget hvor man knipper en del og taler ufatteligt lidt faktisk helt slet ikke, Ja, så kan jeg godt lide en kvinde der. Det er egentlig bare ved, hvornår man skal til eller hvornår man skal holde kæft og ja, yeah, så hvornår man skal handle pickig også. Der måske også gerne, der en også jeg kan får noget Jeg tænder ikke på lyd og sådan noget. Det har jeg aldrig gjort. Nå, Jamen, hvad kan jeg sige om mig selv? Jeg hedder Severin. Jeg er 72 år gammel. Min pik den ligner en pølse man har glemt på en grill alt for længe. Og ja, jeg har dårlig ånd, og det er, fordi jeg spiser lort. Skriv! Mm. E du har ringet til Skat. Du taler med Jimmy. Hvad kan jeg gøre for dig? Hej, du taler med Frederik, og, øhm, jeg har lige et par ting, jeg ikke øh, forstår. Ja. Yeah. Hvad drejer det som? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor det kun er kvinder, der skal betale halvdelen af deres indkomst øh, til staten. Øh, men det er det heller ikke, øh, Jo. Jamen altså, hjemme hos os, der er det jo altså min kone, der er skat, og jeg bliver jo ikke kaldt skat, så det er jo kun hende, der skal betale skat, sådan som jeg har forstået det. Øh, altså, er det telefonfis eller hvad? Altså hun, hun bliver kaldt skat, så hun betaler skat, men, men jeg bliver kaldt pusser, og der er jo ikke nogen trækprocent, der står pusser på, så hvad fanden skal jeg betale, om jeg må spørge? Okay, så det er telefonfis, eller hvad fanden er det, der sker? Altså, hvad... Nej, hvorfor skal min skat kun betale skat, når pusser ikke skal betale noget, der hedder pusser? Øh, okay, altså skat er jo navnet på, altså det alle betaler. Altså alle betaler skat, også selvom de ikke bliver kaldt for skat. Altså, har du aldrig betalt skat? Okay, du skal du ikke skifte emne. Jeg har også et andet spørgsmål. Okay, men vi skal lige tilbage til det med, om du betaler skat eller ej. Ja, ja, fint nok. Men noget andet er, altså, hvorfor får kvinderne alle regningerne? De skal også betale noget, der hedder moms. Altså, hvorfor er det kun møder, der skal betale 25 procent af deres indkomst? Okay, jeg, jeg, jeg føler, vi vender tilbage ligesom til det samme problem, vi har her som med skat. Jeg mener, det er jo ikke noget, der hedder dads. Hvad skal vores fødder betale? Jeg betaler fandme ikke noget, der hedder moms, og jeg er en dads, Okay. Okay, så du betaler heller ikke moms, kan jeg forstå. Moms? Ja, det udtales moms, altså. Og det er noget, alle virksomheder i udgangspunkt skal holde styr på selv. Og så er jeg lige fået noget af penge, men jeg skal væk på ferie, du! Frederik, jeg er nødt til at notere mig, at du virkelig betaler skat eller moms, eller generelt forstår ret meget. Okay, skat? Så skal jeg kalde dig skat eller hvad? Du er ikke min skat, det kan jeg godt fortælle dig. Prøv dig, Fredrik, øh, Tak for opkaldet. Ha' en god dag. Arbejdsmarkedsbitræffer! Mm, du lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til Folk og Fæ. Mit navn er Anders Rundbold, og jeg tager endnu en gang en sludder med en af de originaler, der findes ude i det store samfund. I dag der har jeg besøg af Yvonne Larsen, der ikke kan klare pinligt tavshed. Velkommen til, Yvonne. Åh, oh, oh, der var da lige blevet blivet en gang. Hej Anders, tak fordi du må komme. Yvonne? Pinligt! Ej, det var Det Ej, der var lige stille øjeblik. Uh, det var pinligt! Uh, snak, snak, snak, sig noget. Jeg kan ikke glæde jeg, jeg, jeg, jeg Ja, okay. Glæde. okay. Jeg vil, det beklager, Yvonne, du lider af, af ekstrem angst for mm. pinligt tauset. Hvordan er det ligesom at leve med det til hverdag? Uh, du var godt nok til at, putte, at det at blive pinligt der, man. Fy sat, man. Øh, jamen altså, det er jo helt forfærdeligt, altså især når folk øh, snakker langsomt, eller, eller sådan noget den stil, hvis de ikke kan finde noget at sige. Det er sådan, det er sygt cringe, man, synes jeg. Ja. lige, ej det bliver fint nu. Du, du snakker, du er nødt til at snakke af snak lige, snak lige. Det er stående. Okay, okay, okay. Kan nu, kan okay. nu. Altså, jeg skal. Ja, men, lad, mig, lad mig sige. jeg det er jeg skal nu. Jeg færder mm. nu. Mm. Er du født med den angst eller er det noget du har udviklet? Åh, oh, det er et godt spørgsmål tak for det. Øh, jamen, jeg er født med den. Øh, altså, jeg har fået viderekomsten skrine ud af min mor og så skrej jeg bare en nunchuck de første fem år af mit liv og så øh, lige siden så er jeg ligesom ikke rigtig det kunne tåle at der bliver stille i meget mere end et halvt sekund eller eller så bliver det bare for sygt pænligt for mig. Altså så ja, åh. Ah, ah, nu bliver det, det bliver også lidt et nu, nuværende. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige. Har ah, vand i morgen. vand trævende. Kommer uh, mm, Kom så, kom så. Pinligt, øh, pinligt dig. Pinlig. Det bliver pinligt nu. Så rolig, rolig, rolig, rolig. Så skynder jeg mig bare lige at holde den kørende. Altså din uh, angst for pinlig tavshed. Hæmmer den dig på nogen måde sådan i tilværelsen til gør altså, altså, det? Nej, overhovedet er ikke noget problem synes jeg overhovedet så længe, så længe enten længe jeg eller en anden konstant snakker eller, vil, eller sådan noget, den stil. Men hvis der pludselig bliver holdt sådan en tænkepause eller hvis der bliver stille bare et øjeblik eller sådan andet så. Så bliver selvfølgelig fanget pinligt, og så kan jeg bare slet ikke, så kan jeg ikke være med selv. Så, så skynd dig lige med nyt spørgsmål, for jeg kan ikke finde på mere at okay, sige yes, øh, Hvorfor øh, Hvorfor er det så slemt, at det bliver pinligt? Altså, hvad sker der, når du er pinlig? Øh, så får jeg øh, røde knopper øh, over hele mit underliv, og så øh, begynder det sådan at boble ind i mig, og så, <coughs> og så, får, jeg sådan hele, så får jeg luft i maven. Og så bliver det mere pinligt, fordi så folk, bliver ligesom så en tause, og så er det sådan et feedback loop, af sådan en pinlighed, og mig der prutter, og så hvis jeg til sidst. Du får luft i maven. Ja, eh altså. Altså, altså bliver det pinligt, kan jeg mærke. For jeg glemmer det, er du spollet op. For ah, fuck nu starter det. Okay. Åh fuck. Åh pinligt, pinligt, var det. Ej, fem minutter sig. Ah, ay, var det det pinlige, pinlige det var det. Vi var nu blev det pinligt. Fuck var det cringe var det. Kom nu. NEJ! NEJ, det er så Nu hva! Åh, det er så pinligt, så Jeg sad i radioen! Fuck, hvad lort er pinligt! det er så pinligt! Ivanne? Uh. Uh. Uh. Ivonne, er du okay? Ah okay? oh, fuck! Hey, hey! Er der nogen, der kan komme med en båd klud? Der, der er en, der er besvibet herinde! Ej, for helvede, det stinker godt nok af lort, mand! Ej! Okay, det er sgu lidt pinligt, nok. Når... Ej, det skulle sgu da lidt mærkeligt, at Ivonne, hun er gået fuldstændig kold. Mit studie lugter lort, og jeg ja, så er der... Jamen, nu er der kraftet med pinlig tavshed, altså. tak for i dag. Hej, mit navn det er Benny, jeg elsker te. Jeg har alle slags te. Mit ord te, grøn te, rød te. Jeg ved ikke, hvad for nogen slags te, der findes. jeg er rigtig glad for. Te og kaffe. Te og kaffe, det kan jeg godt lide.